Como estamos? Moi ben, e ti? Eu recuperada. Oh, en vías de recuperación, xa podo falar. Xa vou estamos... falar eu soa, non vos Estamos tirando, que é como nos acen tamén, tirando. Joder, xa empeza a falar das vacas. Sí, é que non me fascina, como monotema. Me encanta més a de 14 anos co fútbol, pois el das vacas. Igual. <laughs> A ver, que foi o mellor que nos deixou este 2024? Como, como é vos? Como é? Grapped ou algo así? Si, sí. eh, ¿no? 20, no, 2024 grabbed. Grapped pues, A ver, eh, o mellor <coughs> A vos <risa> Pero, sí. Pero sabes Una que non no somos do 23, non do 24, non? Eh... Unha nova edición do programa Comeros Verdes tamén, A pastelada xa dixen eu, agora a realidade Que mí... foi o mellor que que do 2024? 2024. A Porque a mí xa me conoce en 2023 Entón, xa xa está coberto Pois, <risa> pues, eh, asumir, Re... asumir a titoría <risa> <risa> De que <risa> vos rides É certo, é certo É certo, certo. estou moi orgulloso Desde que Xadero nunca te vim tan feliz <risa> eh, sí. Mira que non fai moito que te conozco, pero que estás É que o ano pasado Tiñase ao instituto con esa cara, sempre tiñase esa cara <risa> Que te preguntaba xa xente, que che pasa? Que te pasa? Que nunca eu xe falei mal a xente por preguntarme el... que me pasa No, nunca, nunca Pero, Pero tamén no. a xente preguntar no. que te che pasa ter mala cara a xoito da mañá tomando un café, dios mío, boa cara a xoito da mañá, teño a que teño, é xe boé. Xe boé que, que, si que, que non teña... Non estás hinchado como un sapo. Xe <ríe> boé no. <ríe> que non <ríe> teña <ríe> lexañas que, que la boa cara. Home, no, sí. Si. Para min o mellor foi o noso disfraz grupal de entroido que foi impresionante. De que forma? De que forma? De, de circo, que circo? Son barbaridades. circo é certo. Este ano a ver de que ímos. O sea, Aí eu propoño lugar. Eu sempre propoño orquesta, pero nunca nadie quere Pero o vale. tamén me vale. Orquesta no lugar. Orquesta, si, sí. eu aposto por orquesta. Da panorama. Ia preguntar ás propósitos de Ani novo, pero avanzamos. É que temos aquí os cascos que, non sei, leva un par de semanas un pouco... Pois son turos. os cascos novos, non? Pues, ah, a bola, non é cuestión no, no. dos cascos, é cuestión hai, da conexión. Non hai de ir unha radio, pregunto. Tenho que mandarlle al danda arriba o noso técnico que pase por aquí, porque ultimamente os cascos, non sei que lles pasa, que fan unha cousa rara. Pero bueno, nos continuamos contra a vento e marea. Exactamente. Comezo logo... Um, dale, dale. meña Pois hoxe poñémonos de gala para a última emisión do 2024 en rigoroso directo como leva sendo unha tradición este programa do noso profesional programa radiofónico Comaros Verdes eh, Nesta última semana de clase onde as protagonistas son as notas que tanto vos poden dar alegrías coye, como choros, eso xa depende de cada un tamén temos tempo para facer actividades chulas Pois nos recreos activos continuamos co que xa temos as finais eh, Bueno, creo que xa non xa, no xa jogamos. <risas> no, porque xa fixamos 4 de 4. É dicir, perdemos 4 ridículos que, no, eh, nos otra, últimos 2 eh? partidos aí aguantamos eh, o no, <risas> no final. Eu non. Chegamos a tiro, a tiro outro e petámoslo. Pero a Makurnikova aguantou o final. Eu non. A pesar de que Gonzalo Viña collemos En canto ás actividades en horas lectivas pois temos hoxe luz unha charla para o alumnado de segundo de bacharelato para os que o debate do seu futuro aínda segue aberto e necesitan coñecer máis opcións. Por iso eh, enviados especiais da UDC, Universidade da Coruña virán a noso insti a ensinar llarra rapazada que poden facer pois coa súa vida académica. E martes tamén hai outra vez algo para segundo de bacharelato pero só para os de economía que irán coñecer as instalacións de Gym Sports citas no Concello Veciño. Eh, non preocuparse que siga vendo máis charlas para todos. O alumnado de segundo da ESO, terceiro da ESO FP básica asistirá o martes, mércores e xoves a unha titulada por no Educar. Que esperemos que poidan sacar eh, da sesión moita información valiosa para a súa aplicación na vida diaria. E seguindo com charlas tamén os xoves, os de primeiro de Bacharelato, terán outra con nome de A Historia, un estudio do pasado cara ao futuro. De que vai? Eu, pois non o sei. Eu creo que non hai moito que explicar Da historia Efectivamente Exa non hai máis charlas Nin a miña, nin estas bueno, Só so queda o, que o Benres Que chap chapaza o Benres aquí de sí. Aneobregón é eh, eh, máis <risa> <risa> no. Pero non o digas no. que vou dicir agora Só so queda o Benres eh, despedir o último día Antes das vacacións Cun cu montón de obradoiros variados e preparados Con moito agarimo polo profesorado Así que eh, valoradeos eh. Poderedes disfrutar deles A quinta e sexta horas E tamén haberá unha sorpresa que xa acaba de fazer o spoiler aquí, doña Olalla, Dous comareiros presentes presentaremos o evento do ano. As badaladas! As próximos, os próximos bronca non era da chus. Ah, oh, bueno, tamén a traoción. Eh, Pero doillas sí, de Melide. Eh, pois que emoción, non? Guste moi tú la lachusca. Home, aquí non, por favor. Non fucho o podcast dela, de, de como se chamaba. Coito monte está este no Broncano presenta campanadas, Broncano <laughs> bronca, presenta campanadas, <laughs> bronca, no campanadas se que en gracia máis gracia me vai facer vai a ser la lachusca. Pero lachus. Broncano fai gracia. A mí muitísimo, a mí, no. a a mí, mí que non. La lachusca. Eh, de... eh, fa, me fan dous. E fui un belo podcast este de que decirte que non sepas, bueno, mexábame. Sí, é boísimo. Invito a miña irmá eh Buenísimo Ademais llevo Non me acuerdo como se chamaba O seu amigo E además ten algo dentro dela de Que temos todos nós Que é a nostalgia millenial sí. Que sí. ela fai eh, com, que era todo enca, sobre eso eh, Encarna Ela moi ben todo eh. eso E eh. eh, pois pues que cada vez Que vemos unha cousa Que nos recorda esas épocas Puneemos así un pouco Un plan friki fan E eh, eh. eh, eh, gusta E a nosa representación A televisión pública Do que nos somos Exactamente Mira, sí. Escoita Todos mis impuestos Para <laughs> ir A mí non me doi <laughs> Todos para Exacto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 Chegou o Nadal e con el o derradeiro programa de cómaras do 2024. Pero non estresarse, volvemos en 2025 con máis ganas de dicir parvadas, entreter e se de paso podemos anunciar as actividades semanais do IES de Melide, comentar curiosidades da nosa lingua, divulgar ciencia e recomendarvos música, mellor aínda porque esa é a nosa intención. No día de hoxe ímos falar da planta, que eu pensei que era planta, pero o autocorretor puxime planta, da planta de Nadal por excelencia, o acibro. Dende aquí quero pedir disculpas porque nos calendarios que fixo o equipo de normalización lingüística, en cuxa elaboración participei eu, colouse a palabra castelá a cebo. Pois vean, feita esta aclaración e antes de definir... Yo o no nome latín anduve colocando o IES por aí. Como? O nome en latín. E logo que pasaba con o nome latín? No como, en latín? Que nalgúns aparecía, debía estar mal impreso, como YES en vez de ILEX. Ah? É que claro, é, é que... <risas> Ese é un problemaza, cando é L minúscula ou I mayúscula. É correcto, sí. É que non, non se sabe, é un misterio da vida. Que veña aí, Kir Jiménez. Non, que, ve, que non veña, por favor. Eh, pues, perdón, un jajá, polo menos. <risa> un totalmente de acordo. É coao. É to Pois ben, feita esta aclaración e antes de definir a cibro, quería facer un recordatorio da palabra visgo. Que fora o termo escollido para, non sei se vos lembrades Para o último programa Comareiro do 2023 mm, O bisgo, muerda con castelán Ou oh. moi ben, en inglés É unha planta leñosa de folla perenne que, se non me equivoco, é un tipo de parasito, non parásito, porque algo dice parasito. Parásito miñanco. Parásito. <risas> parásito miñanco é así para eh, o resto. É correcto. Iba ache preguntar, pero xa está adiantaxe, non estou equivocado, é un parasito. En canta da utilización desta planta para fins decorativos, Rachel vai nos explicar o significado e por que en países de fala inglesa a xente se vica debaixo del... Pois, vícase debaixo del, porque é unha tradición e Justin Bieber fixe unha canción que se, di, que se chamase Under the Mistletoe É que dá boa sorte, non? Dá boa sorte, no? sorte sí, para as parellas que, É dicir, que vas a ah, ter unha relación sí. unha relación, forte, sí, eh, libre de red flags, eh, moi fuerte, eh, a tope eh, Love everywhere Perfecto sí, sí. Teño que anotar Ainda eu... no Carrefour, por se so queredes comprar eh, e que <laughs> re... poñe... colgar na casa Rachel fala sobre morrear, eu falo sobre lingua para dicir que a ¿Qué? cibro... É, eh, non falei de morrear. Can dixo que tiña que ser un morreo? Pode ser un, un bico um... bueno, casto e puro. Eh, Reichen fala de, de papar, de xuntar os beizos. De papar, gusta de... moito esa expresión. Yeah. Eh, falo de lingua, porque a cibro Papouna. escríbese con V. v sí. que sí. é un dos poucos casos. Vos sabes, co o grupo consonántico V-R, sempre dicimos aos rapaces V-R come. Pois a cibro é, é unha excepción. E ademais tamén, estive fricando por internet, Eh, o acibro Eh, está, bueno, é unha especie protexida, non? No podemos andar arrancando nela, máis non a dal todo o mundo colla fibras, mm. pois pues pasa o que pasa. Eh, que unha das razóns é que é do que se alimenta, a pita do monte, que tamén é un animal já extinto es, en Galicia. Claro, entre outras cousas, porque acá estaba, sí, no sí. aquí en Galicia non hai en en, <risas> sí, sí, sí, sí. en en Asturias quedan, en Asturias Encantable quedan algúns exemplares, pero moi pouco. En Galicia xa non queda pita el, do monte. Está foto el, de fraga, na, no, os recordar que también, porque no cuando fuera je. a Leitariegos a esquiar Oh a esquiar. my God <risa> no fuera un de interpretación de, de las montañas leonesas se falaban de que le tiñan, bueno, uro gallo o Sí, el el sí pues, pues Fraga andaba ah, presumiendo de... Sí, sí. ah, ah, vale. ¿Sabes? ¿Cómo Fraga diría? Le ve todos los callorazos y puto voy a ser presidente <risa> de la sub-Galicia y va a ser decir a Galicia, mí Que ve usted las talices Pero estou mindo polas ramas, nunca mellor dito, xa que estamos falando de árbores. Un aplauso para a miña... XD Muy ben, moi ben. O xiste do xe xe convalidamos. No, ainda teño, Ten outro, letra 46. Sí. A ver se O que nos centra a atención hoxe, tale como dixen, é o acibro, que a RAG define do seguinte xeito. Para todas as acepcións sinónimos, acebo e xardón. É un substantivo masculino Cuxa primeira entrada no dicionario é Ilex aquifolium Estou dicindo ben? ben é correcto, é correcto Tía vale. de linguas, é? Dale, como eu digas, eu aprendo Aquifolium, creo sí, Aquifolium, sí. vale, perdón, perdón Que é un árbore silvestre da familia Das aquifoláceas De follas brillantes, elípticas ou ovais Duras e con espiñas nos bordos Flores brancas Floita en forma de vaga de cor vermella e madeira De cor clara, dura e compacta Por exemplo, o ocibro é unha especie protexida. E insisto, especie, non especie, que me pode moi nervioso. A segunda especie, definición... Especie ou especie. Especie, non especie. A segunda definición que dá a rag é madeira deste árbore. O ocibro usábase para facer os mangos das ferramentas. E ata aquí a miña sección, non sen antes dar un dato curioso Que é que na miña zona, Terras do Deza Non se está outra negando coa cabeza porque non é exactamente o mesmo, xa o sei Pero nós equiparamos o acibro a outra planta que é parecida Que é o rascacú Que son os carrascos Os picamulos que Os picamulos Pero que me gusta moita a palavra rascacú sí, sí, sí. Que nós chamamos de todo o mesmo, xa o sei Pero Parate, que ti pero como diante, bióloga, como Ana Obregón sí. Ti sabes diferenciar un acibro dun rascacú, verdad? Si sí. Sobre, Por... sobre todo sen me pare antes rapaces. Vale, perfecto. <risa> Por suposto, non vou xear deixar sen o chiste que ata xaneiro volvedes a gozar deste sentido do de humor tan fino. Espera, déixame verlo porque eu non me nace natural. Teño aquí apuntado. Bueno, e vano pasado faláramos do picamulo, xa non sabedes cal é o picamulos, non? No. É un arbusto pequeñiño, baixiño, non é como Non podes buscar aí. Para verse no si no no pero ten boliños tamén vermellas e ten as folliiñas en plan son sumas pequeniñas. É unha cousa así pequena, non é non se convirnen. E tamén. Si, sí, sí. as boliños si. Sí. Aí no, no monte. Miña nai chamalle picamulos. É y... pica, sí. eh? Eu non sí. podía decir antes ou despois porque non me é o chiste que o te, teu te timing é terrorístico. Bueno, ti tamén eh. rañacus, pois eu picamulos. Pero, vale. Man, sí. Sorry. <laughs> pica será o mesmo. Vaino Venga. Sabedes por que o acibro é a arbre que máis le gusta a rapazada de agora? Porque é a ci bro <risa> <risa> Terrible Xa sei, Calé Sí? Sí, a silbar de claro Eu non a coñecia con, con ese nome en, en castelán Claro, o sea esta. Pero sí si que echa Sí, sí esa esta. A ver, a ver Igual no, persona Daxe xe Ui, ui ese picamulos pero se ten parece un pica moito este si te desta desta se recorda desta falei cando falei das plantas medicinais que saían que se podían utilizar que en Galicia había unha pila delas ah, entre de Europa así eh, tomates para, para xente que non está vendo en streaming buscade en, en internet picamulos Silbar sí, sí. sí, Beira non sí. está desvendo, si non estás vendo o sí. vídeo Silbardeira sí. sí. eh, <risa> sí. Silbar Silbar Beiras 2b con b Ou ah, e picomulo si sí que é unha, unha das palabras, no? sí, que ches claro. mal, vale. Digo, mellor invento unha mañana, digo man bueno, na no, xa que estamos todos e todas prenadal en época de agasallo a sección de ciencia vai tamén hoxe de regalos uh -huh. E como? Pois con pila de recomendacións xeolóxicas que visitar nestas datas e das que podemos desfrutar sen sair desta provincia xa que a Coruña é a provincia con máis xeo destinos de Galicia con ata 26 Viva Coruña Inquenible, é unha facente propagando a Coruña <risos> no, A provincia Ti, máis visto. tamén eres da Coruña, da provincia da Coruña. Sí, pero digo é, unha incríbeme sí. sendo de, de propaganda ah, da provincia da Coruña, non sí. a de Lugo. Pero por que vai dicir, é eh, 50 e Lugo. <risas> Os xeodestinos son espazos que comparten unha moxeneidade territorial baseada nos seus recursos turísticos naturais, patrimoniais e culturais. Teñen, portanto, capacidade para xear fluxos turísticos e xunto coa súa poboación conforman unha identidade turística diferenciada e singular que está en continua evolución. Algunhas das áreas máis destacadas son as lagoas de Doniño e Valdoviño paraíso de aves acuáticas ou a Serra da Capelada, que se corta brutamente ao chegar ao mar. Aí teñolle moita gana, nunca fun vas fostes. Donde é? Eu fun esta ponte. Ah, fuches, sí. moi tajana, de Cede, de, É correcto, si, sí. Cariño Cedeira, sí. Ah, entón si sí que foi por aí, sí. Que hai unha praia de de área negra, de sí. É correcto. Le, levo atrás desa de ruta tres veces, man. <risa> desde desde o barco. Eu vi nadis un barco, bueno, deses que. Dimelles de de ganas de ir. xeolóxicamente é unha pasada, é. como que non falamos moito de xeoloxía, mea culpa, pero esta zona é, bueno, xeolóxicamente en geral Galicia é increíble, porque Cuman non hai como todo. A ver. Voy seguir dando, porque igual hai máis cousas que vos sonan no, o que ando vea estudes por aí. Sí. Eh, a ver, que xa non xa din. perdín. Dos... Otro... <risas> como rapaces. Outro dos xa destinos coruñeses que non se pode pasar por alto é a Costa da Morte, con espazos tan salientables como Cabo Fisterra, o Cemiterio dos Ingleses ou o Dolmen de Dombate. Lugares que poden visitarse se, se realiza o camiño dos Faros. Uh -huh. Un alternativa ao camiño de Santiago, que sendo unha ruta máis exixente en canto a forma física, Hostia. a beleza das unhas <risas> paisaxes compensa Perdón. o esforzo que... a realizar. É durísima. Eu fiz unha primeira etapa... Non no vos levasteis de excursión ano pasado de primeiro? Non, non, no, eu fiz unha Non, non, pero cuidado, que a primeira etapa... Eu empecé na terceira, que era máir fácil, eh, sí, cando sí. estaba casi chegando ao esquino... Nota. No, ah, a... Vale. A l axe l axe. Non, Parei... a, la Shy, a la Shy. Por no falar a primeira. No, claro que no. Esa de viña. Por eso empecé por esa. É que na primera... esa, e antes de chegar, senteime nunha praia, chorei, chamalloantas e dixen que eu de, de, de aquí. Eu non dou outro, eu non dou outro sí. cando soube nouta si chorei. De impotencia. Porque non podía por, máis. na primeira <laughs> hai un momento bastante Eu contaba tamén que a miña enfermeixa, hai un momento que, bastante... que dispe, será por aquí, porque <laughs> sí que tes que irar 20 uñas Si sí, eh? si, sí. pero literal, eh, con no, no, no, con, literal. con la mani con las patas, a, diría, patas a grande, y... non sei o nome desa de señora desse áudio, con las man e con las patas, pero é que verdadeiramente hai que ir con la mani e con las patas. Era pero... un trayecto bastante apartando toxos. É sí, eh? sí, por un claro. carreiro que está unha unha toxeira así pegada a a túa vos non lívades de facer publicidade, porque ben, con é moi esto... ben, <ríe> <Chefase, ríe> pero é moi bonito, chefa, sé. Pero ella di que a beleza das o compensa. É unha pasada, eh? a, é, é increíble. Agora Gustamo calquera. Moitas santas dispongo que perder. Seguimos no camiño. Aí que máis, que máis, que máis. E non podíamos acabar esta sección de ciencias sin recomendar o destino xeolóxico que máis preto nos queda, E que seguro que a moito alumnado lle sona. A Serra do Careón. Esta meseta con chanzos que forma parte da dorsal galega está formada por bandas de anfibolitas, rochas ultrabásicas serpentinizadas e rochas metabásicas con facis granulíticas. Bueno, Algúnha palabra que podamos entender <risa> Venga, de Anfibolitas son ras redondas. Anfibolitas. <risa> <¿Cómo>? Anfibolitas <risa> son ras redondas. Palabra, ¿no? Todo isto son un tipo de rochas, bueno, agora pues, ah, traducido mira, que, xeológicamente. Para a xente do común, <ríe> sí. Este lugar tan significativo do noroeste peninsular polo tipo de rochas que o conforman, os procesos xeolóxicos tan insólitos e pouco comuns que se dan nesta esquina da península ibérica con leva a aparición de endemismos como a Santolina Melidenses. Aí estamos. A do noso calendario. A do calendario. Que bonita, que fermo. A que está en perigo por culpa de Altri. Esa, Efectivamente, sí. <ríe> pues, desviamos unha autovía por ela, pero agora unha celulosa campa. Así que xa sabedes, comareiros e comareiras, aproveitades estes días de descanso e comilonas para ir os polvorous E de paso, coñecer os xeitos destinos que temos máis preto. Mira que espello xa é tradición, todo segue igual, nada cambiou. Mesmo panorama nesta democracia per isto unha dea celebras con gracia. 36, mandato, no 36 De agora. Eh, o Grupo Galego da Semana Evidencia a riqueza musical Que temos en Terras de Melide Pois de novo estamos a falar dunha banda local Desta de volta, iso si sí, vimos un pouco máis roqueiras. Elas son cuarta xusta. O xogo buscan audiencia, poden prometer, e tamén prometen un futuro digno, está claro que menten. Van de progresistas a ser salvadores, pintan a patria de dúas cores: poder para o povo, e só so predican, pero na práctica nada aplican. Todo. Berrar con música as injustizas que nos rodean. Ese é o lema musical de Cuarta Xusta, unha formación xurdida no ano 2016 da man de Marta Sánchez o violín e guitarra, Alberto García, na guitarra, Aida López, na voz, Alba Vilariño ao baixo, inda que agora se non me equivoco a baixista e Laura Romero e tamén Lua Aguete a batería. Que por certo Aida López é estudante aquí do, do noso centro, creo que está no, no FP de Ganda ía. Unha un grupo parada dela dende aquí non non queremos traer, non contactamos con ela, a verdade que se me foi un pouco a cabeza, pero para que veixades que aquí no instituto temos calidade. Eh. Parece que ninguén no entende. Somos outra vez tá? E ademais, falando do Instituto, este é un grupo que comezou a súa traxectoria precisamente no Presumo de Galego. Ese gran evento musical impulsado polo noso centro, e do que xa pronto chegará agora num no mes en, en Xaneiro, unha nova edición. Así pois, o compromiso social, cultural e lingüístico está moi presente nos temas desta banda, pois a hora de compoñer Parten das inquedanzas que afectan a nosa sociedade, sempre, iso sí, na nosa lingua. No 2018 sacaron o seu primeiro traballo discográfico, un novo espertar este que estamos a escoitar. Nel colaboran coñecidos artistas da escena musical galega, como Vitu Coneira, Miguel Duarte, de Ruxe ruxe ou Bocixa de Cenzar, precisamente, estamos escoitando un deses temas con colaboracións. A finais do ano pasado, a finais do 2023, saiu o seu segundo disco titulado Libre a Mencer. Case case parece escape este tema, sí, non? Ah, é? Eh, maravilla! <ríe> sí. Pois así marchamos, non sen antes Recomendarvos que non sigades Na redes fala.melide Que sempre teño aquí anotado no guión E nunca me lembro de dicilo Se non seguides aí colgamos todos os programas de Comaros Verdes Que se sabemos que estades ansiosos e ansiosas Por escoitalos E que lle vades a pedir ao 2025 Se pode ser incluso dúas emisións por semana. Semanais De ver, Comaros Verdes Eu o que, que lle pediría que, unha, xa. Que, que escoitaran, que, que chegara máis público Sí, tanto como los verdes como los diferentes podcasts que hay en Falamelide que cada vez eh son más. Mm. Eh, así que hai que abrir ben as orellas, que hai que empaparse de cultura. Pois pues vámonlle, vámonlle pedir os reis. Que é o que facemos aquí. Así que propósito eh, eh, Propósito de o novo, sobrevivir. Non non afogarse. Eh, ter máis sobrevivir. Isto sin polvorón, imaxínate. non é por querer ser agoureiro, pero este das típicas que de vella vais a afogar coa propia cebolla. que teño un trauma eu coa atraguarse. Mí... Mí... Teño algo moi traumático para mim. Pero sabes que hai moita xente, sí, sí, todo sí, maior, sí. que, que se atraganta coa súa propia pexo libro. Sí, sí, no, bueno, no, non. Bueno, que falar aquí, está está é señalándosela, que era tamén. Home, no, son a prim. ver, moito tinucos palbróns coas uvas e conto esta cousa, pasalo be ano mancarse, nin mancar a ningun. Quererse, a nono, a ni novo, quererse moito, descansar, eh, por favor, vir tranquiliños de volta, é que non custa nada Poñese tranquilo. Poñerse tranquilos, portarse ben, quererse é andar así, cuidarnos un uns aos outros. Ese comer perdido. Vamos a poñer ese xa propósito que pa un... unha das palabras que se valora para para para verdar en 2024 é eh, emerxencia climática. Eh, iso, si. Sí. <risa> pues Vamos a descansar. Ver, eh, de descansar, de descansar relaxarse, cargar as pilas e volver con, con moito cariño. É eh, eh, con moitas cantareiras. Veña todo 2025. Vec.